פרק כ׳ ויהי אחריכן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על ילם מלחמה. ויבואו ויגידו לי הושפט לאמור בא עליך המון רב מעבר לים מארם והנם בחצצון תמר היא עין גדי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 וישבו בה, ויבנו לך בה, מקדש לשמך למור אם תבוא עלינו רעה, חרב, שפוט, ודבר, ורעב, נעמדה לפני הבית הזה ולפניך. כי שמך בבית הזה, ונזעק אליך מצרתנו, ותשמע ותושיע. ואתה הנה ונעמונו מואב והר שעיר אשר לא נתת לישראל לבוא בהם בבואם מארץ מצרים כי שרו מעליהם ולא ישמידום. והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. אלוהינו הלא תשפוט בם כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו וכל יהודה עומדים לפני אדוני גם טפם נשיהם ובניהם ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעיאל בן מתניה הלוי מן בני אסף הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. יאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר אדוני לכם, אתם אל תראו ואל תחטו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. מחר רדו עליהם. הנם עולים במעלה הציץ ומצתם אותם בסוף הנחל בני מדבר ירואל. לא לכם להילחם בזאת, התייצבו, עמדו וראו את ישועת אדוני עמכם, יהודה וירושלים. אל תראו ואל תחתו, מחר צאו לפניהם, ואדוני עמכם. וייקוד יהושפט אפיים ארצה. וכל יהודה ויושבי ירושלים נאפלו לפני אדוני להשתחוות לאדוני. ויקומו הלוויים מן בני הקהתים ומן בני הכורחים להלל לאדוני אלוהי ישראל בקול גדול למעלה. וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט, ויאמר שמעוני יהודה ויושבי ירושלים, האמינו בה' אלוהיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו והצליחו. ויבעץ אל העם, ויעמד משוררים לה' ומהללים להדרת קודש, בצאת לפני החלוץ, ואומרים הודו לה' כי לעולם חסדו, ובעת החלו ורנא ותהילה, נתן ה' מערבים על בני עמון, מואב והר שעיר, הבאים ליהודה, וינגפו. ויעמדו בני ומואב על יושבי הר שעיר להחרים ולהשמיד, וככלותם ביושבי שעיר,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 ואחרי כן את חבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל הוא הרשיע לעשות ויחברהו עמו לעשות אוניות ללכת תרשיש ויעשו אוניות בעציון גבר. ויתנבא אליעזר בן דודווהו ממרשה על יהושפט לאמור בהתחברך עם אחזיהו, פרץ אדוני את מעשיך, וישברו אוניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש.